Заговорив, дивлячись йому спокійно в очі, якщо Рюрик не обіпрецься на старішин і осмислених мужів новгородських, не бути йому владцей в Новгороді Великому. Чи знає про це Рюрик Сокіл? Рюрик мовчав, некліпно дивився на Ольга, напружував думку, чому це колишній новгородський керманич не здіймає на нього меч, не шле на його голову прокляття, ніби опікується його бідою. Що у цього лукавця на мислі? Яку потаємну сіть хоче накинути на нього. Чому йому забаглося допомогти? Сидів би у своєму плесковій і гриз би свою кістку? Так ні. Дивина хоче сісти знову в Новгороді? Сяде, як тільки в Новгороді випнуть його, Рюрика. Не здогадувався старий Рюрик, що довгі тяжкі ночі провів Ольг перед тим, як якось так з'явитися на його очі і наважитись таке сказати. Не одну думу передумав, збагнув Ольг, не сяде він більше у Новгороді на посаді. Градяни не забули йому ні вісни, ні її дочки-прекраси, що сиротиною росла при ньому, як вічний докір, його лукавству, ні стромислової слави, про яку тут не всі забули. Знали тільки Рюрика, але Рюрик піде, час його кінчається. Та хтось інший, лукавіший, підступніший, верткіший і меткіший. Вихопиться на посадництво. Де тоді опиниться Ольг? І що здумає утнути вольниця новгородська? Ці перестрахи й надали йому відваги для такої розмови. Не хотів чекати безрадісної будучини для себе. То правда, що Рюрик витіснив Ольга із Новгорода, але тепер він же його тут і утвердить. Ольг єдиний, хто нині зможе приборкати Новгород і врятувати Рюрика». Старий Рюрик сам собі обламав крила, на яких тримався, і якщо у нього є хоч капля глузду, має зробити по слову Ольга. І ось він гнівно дивиться в переполошені очі Рюрика, пронизливі жовтаві, ніби перепалені вогнем давно тамованої люті. А раптом у них сяйнув відблиск якогось здогаду, широкі ніздрі коротковоноса ворухнулись, ніби у звіра, що вчув неподалік здобич. В очікуванні якихось страшних вістей від Ольга Рюрик комусь махнув рукою. Тільки тоді гість помітив, що в хоромані була королевична Єфанда. Її тонка пересушена постать повільно зникла за дверима. Рюрикові очі то жовтаво зблискували, то гасли у примружжі. «Не те робиш, Рюрику, соколе, не те!» – кивнув йому в лице Ольг. «Всюди новгородський люд піднімається на стань, супроти твоїх здирців, супроти тебе!» Цей люд лиховісний потопить вас у Волхові. Через те я зараз тут. — Що? — Ворогба починається у Плескові? — запитав Рюрик. «Десь — Десь-то почнеться, — ухилився від прямої відповіді Ольг. — Січ буде. Я не про те, про Будучину. — Що Будучину? Вона для всіх однакова. Для тебе і для мене. Кажи прямо, лякаєш чи мстися? — Ти вартий моєї мсти, відаєш просіє. Але прийшов до тебе з добром. Оліг м'яко ступив від порога, де все ще стовбичив, до середини віталища. Під його важким тілом скрипнули дошки, і Рюрик раптом розкрив у подиві очі, як змінився Оліг. У його чернявій чуприні з'явилося пасмо білого волосся. Певна мудрість проорала в ньому свою ворозну. Це відкриття трохи заспокоїло сум'яття Рюрикове. Інакший, інакший був зараз знаний лукавець Оліг. Але чому він прийшов сюди? Допитливо вчепився поглядом в його похмуре обличчя. Ольф спинився перед ним і, дивлячись прямо йому в зіниці, тихо сказав не сховаю від тебе правди, Рюрику, ненавиджу тебе, але зараз мушу дбати по тебе. Рюрик стиснув видовжені тонкі вуста, а щелепи гостро випнулися, шкіра на чолі зібгалась до перенісся. Намагався втямкувати, який підступ уготовив йому цей обадник. А Ольг говорив неймовірне. «Я хочу, аби ти зміцнився у цій землі. Хочу, щоб ти і твій рід був тут і кермував одвічно, аби твій Ігор перейняв владарювання. Але, Ольг набрав у груди повітря, маєш знати. Якщо хочеш бути великим князем, умій завойовувати душі людей, можних і смисленних» а ти їх розгнівав. Вірних слуг своїх перетворив у запеклих ворогів, біда гряне на твою голову. Мовиш правду, Ольже, провік у відповіді Рюрик. Та через те, що усі оті твої бояри, посадники, билі, тягнуть до мене руки за мздою, ніби я і мої боги, їхні боржники. Ми не боржники, ми в Наскликано нас кликано сюди по закону, по закону і владарюємо. Рюрик глибнув на Ольга і додав, Хочу обіпертися на нових людей, дам їм багатство й посади, будуть мені вірні. «Нові?» – відскочив Воль. «Го-го, брати, даремні твої сподіванки, у нових порожні животи ще й порожніші гамани, доки їх наситиш, ворогба за плечима стане. А вельмошці старі, що вже мають погости й волості, поведуть за собою всю землю супроти тебе». «Опиратися треба на старих, вони поцінують це ліпше і дбатимуть, щоб утриматись разом із тобою». Рюрик задумався. У словах Ольга чув якусь істину. «Справді, бо сонми ще його нових людей було ненаситне, і звідки вони наповзли оті конюші, стремени, чашники, стольники, постельничі, мечники, огнищани, ємці, тіуни, беречі?» Радо ходили на полюддя, прибігали на учти, які він влаштовував у своєму теремі. Ольг мовить правду, їх нелегко наситити. Чатують нині на нього по всіх закутках, як у мислиці на звіра, виловлюють з його уст похвалу, а з рук подаяння. А він захопився і не у як за його спиною нортувала злоба можців. Вони його сюди кликали, а він, бач, їхніх сподівань не виправдав. Мудрий вельмесий Ольг. Тяжка тиша глухою стіною постала між ними, і ніхто з них навіть не здогадувався, що в цю мить вирішувалася доля не тільки новгородських слов'ян, а й полуденних слов'янських земель. Рюрик давно відчував, що земля і та, яку дістав удар, і яку за тим пригорнув під свою руку мечем, вислизала з його рук. Оліг знає, як повернути все назад. Оль, хто допоможе йому. Це боги його роду послали йому в цю хистку мить цього мужа. Обнадіяно дивився тепер на Плесківського посадника, чекав його поради, як дитина милості. А Ольг не вельми поспішав, ніби виважував кожне слово, нарешті сказав, «Жени геть тихесеньких і підлесливих, що повзають біля твоїх сіп, мовчунів, які не дорікають тобі нічим, навіть образи твої мовчки зносять. О, як знущатимуться вони над тобою, коли ти впадеш, але я не дам тобі впасти». Я підношу свою руку на твій захист, але ти докінчай розпочату справу. Забери землі у братів своїх, Пощо вони їм. Владарюй міцно сам, віддай їх синові своєму, Ігорю». Оліг виклично дивився в збентежене обличчя Рюрика, який гарячково зважував ці слова. Оліг обіцяє допомогу, але чого домагається? Співучасті? Та Рюрик ладен був поділитися з ним усім, тільки б вистояти, тільки б утриматись». «Буде по твоєму слову», – тихо сказав Ольгу. «Він таки мав якийсь глузд, указав рукою на ослін, запропонував Ольгу сісти. «Так, Ольг єдиний його порадник, єдиний щирий поспішитель. Бути Ольгу завжди при ньому, надто тяжке безліття зараз, Рюрик довірить йому свій меч». Відтоді Ольг перебрався знову до Новгорода і став першим надійним рацією старого Рюрика охоронцем його влади і честі. І невдовзі та влада і та честь перейшли до нього. Скоро вже не Рюрик, а Ольг пильнував за погостами і п'ятинами, прибрав до рук дружину Рюрикову і кермував землею. Правив суд, ділив землі, зневажливо косував бік рюрикових братів, що сиділи в північних славянських землях. До них втікали з Новгорода ті, хто не витримував здирства варягів. Найбільше люду бігло на Білоозеро, де сидів Синіус. Чоловік він був тихий, норовим, хоробрий серцем і не жадібний до чужих надбанків. Вдовольнявся малим, не засігав на велике багатство. Час гайнував на ловах, не раз тонув в шексні, не одному туру скрутив роги у двобої, любив застілля й тихі бесіди біля вогнищ десь у пущі чи при воді. Синіус був добряком не тільки для місцевого люду, із племені Весі, але й до різних пришедьків. Ото й бігли сюди і Новгородці, і Полочани, особливо після того, коли київський князь Оскольд побив Полоцького Ізяслава і посадив там своїх людей. Ізяслав попросив тоді підмоги у Рюрика і Ольга. Вони послали на Полоцьк дружину Тровара, що сидів у Ізборську. Полочани піднялися проти Ізяслава і Тровара, але ці владці жорстоко їх придушили, недовго торжествували переможці, одного разу, і заслава знайшли мертвим на снігу біля його намету. Труворж же став володарем не лише в Ізборську, але й в Полоцьку. Ой, як же свавільно правив чужиницю Полоцьких Кривичів, він уже важив і на Смоленськ, від якого йому відкривалась дорога на Київ. Отоді занепокоївся в Новгороді Ольг. Довго радився з Рюриком, а через кілька днів сам повів Рюрикову дружину на Полоцьк, загнав цього варяжена у заплаву річки Полоть і потопив його разом із своєю дружиною у бездонних лісових болотах. На Полочан же наклав тяжкі потяги, і знову побігли на Білоозеро озеро натовпи людей. з того багатів, бо де люди, там їхні невтомні руки зводили градки й погости, вирощували хліб і худобу. Синіус тільки мружив очі та крутив кінчик свого чорного вуса, і тоді Ольг послав до нього свого гінця. «Віддай землю Білоозерську Рюриковому сину Ігорю!» Синіус кликав віче, радились недовго. Один старезний дід цюкнув поперед себе ковінькою і сказав, «Якщо шуліка унадиться до курчат, йому треба утяти крила, інакше усіх понищить». Потім зиркнув на гінця і додав, «На тому стоїть наша земля, передай це Рюрику!» З тим повернувся гонець до Новгорода. А через місяць Рюрик покликав до себе на гостину молодшого брата свого синіуса укласти мир. Розважливий володар Білого Зерія швидко склав рядницю на мир, поїхав назад, але додому не повернувся. Мовили, нібито на ловах його заколов розлючений вепр. Після смерті Синіуса старий Рюрик нарешті став єдиним волостелем усіх новгородських п'ятин. І то все завдякуючи спритності Ольга, першого його радника. Ольга вже вознісся ще вище. Став дядьком-навчителем при синові Рюрика при Ігорі, а в руках своїх тримав усю Новгородщину. Великий град на Волхові стіпив зуби. Рюрика називали тепер не соколом, навіть не шулікою, а вовком, вовчищем. Та на нашій землі не буває нічого вічного, Ні лютих морозів, ні п'янких весен. І в Новгород після зими прийшла буйна весна. Теплим віялом змилали боки сніги, І підсохлі пагорби на узліссях задивилися в небо Бузковими очима волохатої сон трави і синіх пролісків. Заграв батечко Волхов високими пінистими хвилями, Вирвався з берегів, зірвав і поніс на своїх гребенях міст, залив дерев'яні мостини вулиць. На Славинському кінці, на Подолі, на торговищі доми опинились у воді. Люди зі своїм збіжжем, з дітьми і худобою сиділи на дахах. Між хатами снували довбанки і човники, лодії і великі купецькі гари. Повінь затопила онбари й комори. Новгородці лишилися без запасів зерна, солоної риби, грибів, копчени.